An-Nasr kömək surəsi bismillahir rahmanir və rəhimli Allahım adıyla. İdja nasrullahü vel Allahım köməyi və qələbə gəldiyi zaman وَرَأَيْتَ النَّاسَ fi فِي دِينِ اللَّهِ İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَتًا وَأَبَا Həm dilə Rəbbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən O, Tövbələri qəbul edəndir.